Len a vízmosásban a tehénistállók mellett rakatta eddig minden éppen a tengeri csöveket. Először bádoglemezeket fektettek le védelmű a fehér hangyák ellen, aztán ráöntötték a zsákokból a fehér síkos hüvelyű kukoricát, amely lassan halommá nőtt. Méri itt tartózkodott mostanában és ellenőrizte, hogy rendesen ürítsék ki a zsákokat. A benszülöttek leemelték a poros zsákokat a szekérről, aztán a két csücskénél fogva válókra kapták, kétrét környedve a súlya alatt. Akár egy emberből álló futószalag. Két benszülött állt a szekéren, és igazította rá a nehéz zsákokat a várakozó környedhádra. Az emberek szakadatlan libasorban haladtak a szekér oldalától, a kukoricahalomig, fölkapaszkodtak az oldalán lépcsőszerűen fölrakott teli zsákokon, s a hegyébe öntötték a tervüket, mint valami hozzáport. Kukorica törek szórós poröt eléngett a levegőben. Méri, mintha finom zsákot simított volna végig, amikor végigúzta kezét az arcán, értes volt. Ott állt az ég felé fényes fényes lábánál háttal a lehorgasztott fejű türelmes ökröknek, amelyek arra vártak, hogy a szekér körüljön, aztán indulhassanak a következő fordulóra. A benszülötteket figyelte, de közben a gazdaságon töprengett, és a csuklóján lengette a korbácsot, amely kígyóvonalat írt a vörös porba. Egyszerre észrevette, hogy az egyik munkás nem dolgozik. Kilépett a libasorból, félrált, szihálva lélegzett, és az arca fényes volt a verítéktől. Méri az órájára pillantott. Eltelt egy perc, aztán még egy, de a munkás még mindig állt karba tett kézzel mozdulatlanul. Méri megbotránkozva várta, hogy az óramutató túlhaladjon a harmadik percen, mert micsoda pimasság az, hogy valaki félreálljon, mikor tudnia kellene, hogy ő csak egy perces pihenőt engedi ez. Mikor a harmadik perc is letelt, oda neki. Álljon be dolgozni! De csak az afrikai munkásoknál ismert, semmit mondó arc nézett vissza, rá, mint mintha meg sem ismerné azzal a felszínes alázattal, amely is érthetetlen titkos lényét tejti. Hanyagul leengedte a karját, és elfordult. Elindult vízét a közeli bakrok árnyékában álló benzines kanna felé. Méri éles, emelt hangon megismételte. Azt mondtam, álljon be dolgozni. Erre mégiscsak megállt, egyenesen szembefordult Mérivel, s a maga nyelvjárásában, amit Méri nem értett, azt mondta. Inni akarok. Nekem ne karatja olyan, rá Méri, s körülnézett a bandalkazda után, de az nem volt látható. Vizet akarok, mondta a benszülött akadozva kamikus angolsággal, aztán elmosolyodott, kitnyitott a száját és lefelé mutatott a torkába. Méri hallotta, hogy a többiek csendesen nevetnek a kukorica hegy tetején. Erre a kedvű nevetésre elöntött a méreg, azt hitte neki szól, pedig ezek az emberek csak az alkalmat használták ki, hogy nevethessenek valami munka közben, akármi is az, és az éppen elég volt a nevetésre, hogy valamelyikük vas angolsággal próbálta megértetni magát, s ledugja az ujját a torkán. De a legtöbb fehér ember szerint pimassák, ha egy benszülött angolul beszél. Méri magából kikeveri volt rá. Velem ne beszéljen angolul, aztán elhallgatott. A munkás mosolyogva vállat van, a szemét az égre fordította, mint aki már igazán nem tudja, mit csináljon, ha se a maga nyelvén, Sajnadság a nyelvén nem beszélhet. Hogy beszéljen hát? itt egészen kihozta a sodrából ez a pimasz nyugalom. Nyitotta a száját, hogy csúnyán lehordja, de hang nem jött ki rajta. S akkor meglátta a benszület szemében a komortacot, és ami minden betetőzött, a mosolykó megvetést. Önkéntelenül felemelte a korpácsot, és dühösen rávágott vele a benszület arcára. Maga sem tudta, mit tesz. Nemegve állt, és csak amikor látta, hogy a benszülött kábán az arcához emeli a kezét, akkor nézett le elképedve a korpácsra, mintha az a saját akaratából lendült volna ütésre, s nem az övéből. A fekete arcbőrön vastag hurka mire Médi ránézett, csillogó vércsepp folyt le az álláras onnan a mellére. Tagba ember volt, magasabb mindegyik társánál, pompás és s csak a derek a köré kötött, úcska a zsák Méri úgy érezte, mintha egy toron tövénél állna remekbe. Egy vörös csöpp megint ráhult a boltozatos melkasra, és lecsorkott a derekáig. Ekkor hirtelen felemelt a karját, és Mairi rémülten visszahűkölte, mert azt hitte, neki akar rontani. De a benszülött csak a vér le az arcáról, kicsit remegő lapát kezével. Méri tudta, hogy valamennyi benszülött lélegzett visszafolytva áll a háta mögött, és lesi a jelenetet. Tiszkalomtól reket hangon rászólt a munkásra. Ródulj, dolgozni! A munkás egy pillanatig úgy nézett rá, hogy Méri gyomra összeszorult félelmében, aztán lassan megfordult, fagadt egy ságot, és beállt az élő futószalagba. Teljes csendben dolgoztak tovább mindnyáján. Méri még mindig remegett a rémülettől, tette miatt meg attól, amit a benszület szemében látott. Aztán azon kezdett el gondolkodni, vajon panaszt emele a benszülött a rendőrségen, hogy megütötte. Nem, mintha tartott volna tőle, ez is inkább tűhítette. A fehér gazdálkodó legkeselvesebb panasza, hogy nem ütlegelheti benszülött munkásait, s ha mégis megteszi, joguk van, bár teszik meg, panaszt emelni a rendőrségen. Méri a gondolattól is tübe jött, hogy ez a fekete állat feljelenteti őt a rendőrségen egy fehér asszonyt de jellemző, hogy nem félt a feljelentéstől. Ha ez a benszület elmegy panaszával a rendőrségre, őt legfeljebb meginték mert az első esete, s méghozzá egy európai rendőrtiszt kezébe kerülne az ügy, aki gyakran ellátogatott a környékbeli gazdákhoz náluk ebédelt, néha éjszakára is ott maradt, vagyis csatlakozott a társasághoz. A szerződéses benszületet pedig visszaküldenék erre a farmra, és Dick alig ha tenné könnyűvé az életét egy benszülötnek, aki panaszt tett a feleség ellen. A rendőrség is, a bíróság is, a börtön is, mind méri pártján állt. A benszülötnek nem maradt más, csak a tűrés. De Merit a panaszemelés puszta joga is bőszítette, Stühe elsősorban a törvények hozó és végrehajtói ellen irányult, a szentimentális teoretikusok ellen, akikre Méri csak úgy tudott gondolni, hogy azok, akik megakadályozzák a fehér ember természetes joga gyakorlásában, hogy munkásaival tetszése szerint lányjon. De dühével keveredett az a diadalitas érzés, azaz elégtétel, hogy az akaratoknak ebben az összecsapásában ő győzött. Keserétes gyönyörűséggel nézte, hogyan raskadozik a szélesvállú, megalázott férfi a zsákok súlya alatt. A téta azonban még mindig remegett. Megesküdött volna rá, hogy a férfi kis hiár neki esett abban az iszonyú pillanatban, miután megütötte. De Méri csak állt mozdulatlanul egymással viaskoló érzéseit mélyen magába zárta, és tovább is nyugodt, szigorú maradt az arca. S délután megint kijött, mert elhatározta, hogy most az utolsó pillanatban nem hátrál meg, noha félt hosszú órákig szembenézni a néma ellenségességgel és gyűlölettel. Végre bels és rájuk köszöntött a júliusi esték hirtelen csípős hidege. Benszülöttek összeszedték az ivópohárnak kihozott régi koncerttabazukat, rongyos kabátjukat, zsákmányukat, egy patkánt vagy egyéb nezei állatot, amelyet munka közben csíptek el, hogy meghűvessék vacsorára, s hazaindultak. Méri tudta, hogy feladatát befejezte, hiszen másnap Mártik lesz ott. Úgy érezte, mintha csatát nyert volna. Diadalt aratott ezek fölött a benszülöttek fölött, önmaga fölött, a benszülöttektől való undora fölött, és dik támoltalansága, hebehúgyasága fölött is. Neki sokkal több munkát sikerült kicsikarnia ezekből a vadakból, mint amennyi dik valaha is kicsikart. Persze, ha még azt sem tudja, hogy kell bánni a benszülöttekkel. S mégis aznap este, amikor az elkövetkező üres napokra gondolt, végtelen kimerültséget érzett. És még nem került sor a kell való beszélgetésre, amire napok óta készült, s ami olyan egyszerűnek látszott, ami kint part a földeken, távol Diktől, és a farm dolgain tűnődött azon, hogy mit lehetne kezdeni vele, Dik nélkül, kihagyva őt a számításból, most ezt is nehéz szép feladatnak érezte. Hiszen Dick ismét kezébe veszi a gyepőt, mintha az ő uralkodása nem lett volna semmi, egyáltalán semmi. Dick aznap este megint több merült, nem tárgyalta meg vele a problémáit. Méri dühös volt és sértődött, mert arra már nem akart emlékezni, hogy évekig visszautasította Diket, mikor azt kérte, segítsen neki, s Dick most pontosan úgy viselkedik, ahogyan beidobította. Aznap este jött rá, amikor egy régi fásultság kezdte ismét elnehezíteni, hogy Dick jó szándékú két balkezessége, ezentúl az ő száma kell legyen, azzal kell dolgoznia. Itt fog majd ülni a házban, mint egy mély királynő, és táként szeríti diket, hogy azt csinálja, amit ő akar. A következő néhány napon csak az alkalmas pinnoltott leste. Figyelte, hogy tér vissza Dik arcába a szín, a nap égette, mély barna szín, amit a lázvereték nem asadt róla. S amikor úgy érezte, hogy a férfi teljesen visszanyerte régi erejét, nem iszágas, nem ingeléken többé, előhozakodott a gazdaság gondjával. Egyik este ott ültek a halványfényű fényű lámpa alatt, és méri a maga energikus, határozott módján, pontosan felvázoltadik hogy áll a gazdaság e pillanatban, és mennyi pénzt remélhetnek, ha a rossz időjárás nem szól közbe, és nem vallanak valamivel kudarcot. Feleletet nem igényelve kimutatta, hogy a kártyóból soha ki nem jutnak, ha továbbra is így folytatják. Száz fonttal több, ötvennel kevesebb, az időjárástól és az áraktól függően ez minden, amit remélhetnek. Ahogy beszélt, a hangja nyers lett, konok haragos. Mivel Dick nem szólt közbe, csak feszengve hallgatta, Méri elővette a pénztárkönyvet és számokkal támasztotta alá állításait. Dick néha bólintott, és nézte, hogy Méri újra föl alá a hosszú számaszlapokon s hogy áll meg, ha hangsúlyoz valamit, vagy gyors számítást végez? Miközben méri beszélt, Dick azt mondta magában, hogy nem szabad meglepődnie, hiszen ha nem tudja, hogy felesége ilyen képességekkel rendelkezik, nem kérte volna segítségét. Méri elég nagy arányban nevel csirkét például, és a tojásból, meg rántani való csirkéből minden hónapban kiárul néhány fontot, ezzel kapcsolatos munkája nem több napi 1-2 óránál. Ez a rendszeres havi jövedelem sokat számít nekik. Ugyanakkor tudta, hogy Mérinek jóformán egész nap semmi tennivalója, más nők meg, akiknek ekkora csirketenyészetük van, nehéznek találják ezt a munkát. Most meg a gazdaságot, a vetés területek elosztását elemzi, méghozzá úgy, hogy ő megalázva érzi magát, de védekezésre is engeli. Egyelőre azonban hallgatott, mert a bámulat, sértődöttség és az önsajnálat egymással küzdő érzései közül pillanatnyilag a bámulat kerekedett felül benne. Részletkérdésekben néha téved ugyan Méri, de egész évben véve teljesen igaza van, minden garombasága igaz. Miközben Méri beszélt szokott türelmetlen mozdulatával hátra-hátra lökve szeméből eldurbult haját, dik egyre erősebb sértődöttséget érzett, az észrevételek jogos voltát nem tagadhatta, de éppen hangjának a tárgyalakossága akadályozta meg a védekezésben, és ez a tárgyalakosság csípett is, mart is. Méri kívülről nézte a farmot, mint egy pénzcsinálásra szolgáló képezetet. Csak is így nézte. A jövedelmezőség szempontjából bírált mindent, de sok mindent nem vett figyelembe. Nem méltányolta a talajjavítást, a százoltas fai iskolát. Dik nem tudta úgy nézni a farmot, mint a felesége, ő szerette. Részének érezte magát. Szerette az épszakok lassú változását, a kis termények bonyolult trípusát, amit Méri olyan megvetően folyton haszontalanként emlegetett. Dig egymással vihaskodó érzelme miatt sokáig hallgatott még azután is, hogy Méri befejezte. Nem talált szavakat. Végül is szokásos kárvallott masajával azt kérdezte. Na és mit kéne csinálnunk? Méri látta a mosolyt, és megkeményedett a szíve. Győzött. és ez mindkettőknek hasznára válik. Nick elfogadta a bírálatát. Elkezdte részletezni, pontosan elmagyarázni, mit kellene tenniük. Dohánytermesztés ajánlat, ajánlott, hiszen körülöttük mindenki dohány termeszt, és jól keres vele. Miért ne próbálhatnák meg ők is? S amit csak mondott, minden szabában hangsúlyában benne volt a sürgetés. Dohány termeszteni, annyi pénzt keresni, hogy az adósságaikat kifizethessék, aztán itthagyni a gazdaságot, amilyen gyorsan csak lehet. Mikor Dick végre rásznélt mit tervez az asszony, még a lélek is megdermed benne. És ha ezt a rengeteg pénzt mind megkeressük, mit csinálunk? Kérdezte fakó hangon. Méri most először bizontalanodott el. Nem emelte fel az asztalról a tekintetét, nem bírt szemébe nézni. Erre tulajdonképpen még nem is gondolt, csak azt tudta, hogy szeretné, ha sikerrel gazdálkodna és pénzt csinálna, hogy legyen mondjuk azt tenni, amit akarnak. Íthogyhassák a gazdaságot és civilizált körülmények közt élhessenek megint. A folytogató szükség, amelyben élnek, tűrhetetlen, tönkreteszi mindkettőjüket. Nem, mint nem lett volna, amit enniük, csak minden penit megkuparkatni, új ruhákról lemondani, szórakozásra nem is gondolni, nyaralást a messzi, nem létező jövőig elhalasztani. Az olyan szegénység, amelyik némi költekezést megenged, de mindig bárnyékolja az adósság véme, amely zort, mint a lelkismeret, rosszabb az éhezésnél. És a legkeserbesebb, hogy mindennek ők maguk azokai. Díg külkös magába zárkózását mások nem értik. Sok gazdálkodó él a körzetben, nem csak a körzetben, az egész országban, aki nem gazdagabb náluk, mégis kedvére éli világát, adósságokba fedi magát abban reménykedve, hogy a váratlan szerencse egyszer majd megmenti. És zárójelben szólva, nem is tévedtek kedélyes nemtörődömségükben, jött a háború, fölszökött a dohányára, és egyik évről a másikra megszedték magukat. S a szerencsék fényében Dick tunerék még nevetségesebbnek látszottak. A tunerék úgy döntöttek volna, hogy szegre akasztják a büszkeséget, elmennek egy rága helyre nyaralni és új kocsit vesznek, hitelezők is helyeselték volna, mert ismerték az én gazdálkodókat. Csakhogy Dick ilyesmit a világért meg nem tett volna. S noha Méri gyűlölte ezért és boladnak tartotta, ezt az egyet még mindig becsülte benne, az örökös kárvallott tutyimúti ember rendíthetetlen büszkeségét. Ezért nem is kellett hogy ne legyen olyan lelkismeretes, mint ahogy mások sem azok. Már akkoriban is vagyonokat szereztek odohányon, nagyon egyszerűnek látszott. Még most is, ahogy az asztalnál ülődik, fáradt szerencsétlen arcára nézett, nagyon egyszerűnek látszott. Csak az kellett volna hozzá, hogy így elszánja rá magát. És aztán éppen ezt kérdezte: Miféle jövő elé néznének? Mikor méri a ködös, gyönyörű jövőre gondolt, amikor majd kedvükre élhetnek, mindig a városba képzelte vissza magát, ahol hajtanélt, a barátnők közé, a lányedletbe. Csak hogy Dick ebbe a képbe nem illett bele. Így aztán, mikor méri sokáig kitartón hallgatott, miközben még mindig nem mert a szemébe nézni, Dick ismét föltette a kérdést. Nem tudott felelni, annyira eltérő vágyaik voltak. Megint tátra lökte a haját a szeméből, mintha valami alkalmatlan gondolatot lökne félre, és felelet helyett így kérdezett. Így akkor sem folytathatjuk tovább, igaz? és erre ismét csend következett. Méri a ceruzáját az ujjai közt forgatva kocogtatta az asztalt. A szabályosan ismétlődő, idegesítő zajra téknek minden izma megfeszült. Most tehát rajta a sor. Méri megint átrakta az ő vállára gondot, rábízta, csináljon, amit tud, s még azt sem mondja meg, milyen cél felé induljon. Dickben keserű harag támadt az asszony jelen Persze, hogy így nem folytathatják tovább, mondta ő valaha, hogy így folytassák. Nem dolgozik-e úgy, mint egy nigger, hogy felszabadulhassanak? Viszont ő már leszokott arról, hogy a jövőben éljen, és Mérinek ez a szempontja idegesítette. Ő rászoktatta magát, hogy csak a következő gazdasági évtávlatában gondolkozzon. Megtanulta, hogy számára a tervezésnek ez a határa. Méri pedig mindenfelé elkalandozik, más emberek élete után vágyik, másfajta életek után ő nélküle. Ezt nem mondta Méri, de Dick tisztában volt vele, és ettől pánikba esett, mert ő már oly régen nem volt más emberek közt, hogy nem hiányoztak. A Charlie Slotterrel való időnkénti zsörtölődéseket élvezte, de erről is tönnyő le tudott mondani. És mindig csak mások társaságában érezte magát haszontalannak semmi embernek. Oly sok évig év dolgozó benszülöttek közt, mindig csak egy évre előre tervezte, hogy a határa lassan hazászűkült az életéhez, s másról már álmodozni sem tudott. El se tudta máshogy képzelni magát, mint ezen a farmon, ahol minden fát ismert és ez nem frázis. A benszülöttek sem ismerhették jobban ezt a földet, amelyből élt. Az ő szeretete nem a városlakók érzelgő szeretete volt. Neki a szélfúvása, a madarak éneke, a föld tapintása, az időváltozása iránt élesedtek ki az érzelmei, viszont eltompultak minden más iránt. A gazdaság nélkül elsorvadt és meghalt volna. Csak annyit szeretne keresni, hogy kényelmesebben élhessen, de itt a birtokon és Mérinek meg legyen mindene, ami után vágyi. És jóként, hogy gyermekeik lehessenek. A gyerek az ő számára követelő szükségesség volt. Még mindig reménykedett, hogy egy szép nap. Azt meg sose értette, hogy Méri nem a falman tervezi a jövőket az ő hozzájárulásával. Elvezetnek és üresnek érezte magát, akinek nincs támasza az életre. Szinte rémülten nézett Mérire, mint egy vadidegenre, akinek semmi joga vele élni és parancsolgatni, hogy mit csináljon. Csakhogy nem engedhette meg magának, hogy így gondoljon rá. Már akkor rá esznélt, amikor Méri a városba szökött, mit jelent számára jelenléte a házban. Nem. Mérinek meg kell értenie, hogy neki szüksége van a farmra, aztán egy pár szerencsés esztendő és jöhetnek a gyerekek. Mérinek be kell látni, hogy az ő veszteség érzetének egyáltalán nem az az oka, hogy bukott gazda, hanem az, hogy bukott férj, ha így élnek együtt. De ha gyerekeik lehetnek, ez a seb is begyógyul, és rájuk köszönt a boldogság. Így álmodozott fejét a tenyerébe hajtva, a ceruzak a bagását hallgatva. Hiába jutott elmélkedése során ilyen megnyugtató eredményre, veszteségérzete mégis nyomasztó volt. A dohányra gondolni is utált, a múltban is mindig emberhez nem illő növénynek tartotta. Másképp kellene gazdálkodnia, órákig kellene párás hatályokban áldagányal, íjjelente föl kellhetne leolvasni a hőmérőket. Egy darabig a papírjaival babrált az asztalon tenyerek közé szorította a fejét, s keservesen lázadozott a sorsa ellen. De hiába, ha egyszer méri ott szem szemközt, és szakolja az akaratát. Dik végül somorúk szomorú kis mosolyt az arcára, és megkérdezte. Szabad néhány napig gondolkodnom a dolgom, főnök. De a hangja feszült volt a megalázottságtól. És szóval aztán, mikor Méri ráripakodott, ne neve főnöknek légy szíves, nem felelt, de a hirtelen csend ékesen bizonyította, amit ők féltek kimondani. A csendet végül is Méri tölte meg. Hirtelen felállt az asztaltól, félretolta a könyveket és kijelentette – én lefekszem! – s hagyta diket a gondolataival. Három nap múlva Dick csöndesen, félrefordított tekintettel bejelentette, hogy megbeszéli néhány benszülött külművessel két szárítópalta építését. Amikor végül rámelt a szemét, kényszerítve magát, hogy szembenézzem Méri féktelen diadalával, új reményt látott felcsillamni Méri szemében, és nyomban elfogta a nyugtalanság. Mi lesz Mérivel, ha ő ebbe is belebukik?